слова прибульця вразили її нічого подібного ні від кого не чула то не закон а беззаконня посіємо зерна нового закону мови лагідно і стануть незрячі віддющими а глухі почують що за край Борис Фенів відказала синюка й додала а ви хто, чоловіче, добрий? Почому бачиш, що я добрий? поспитав здивовано. Почах. Добрий лише той, хто мене покликав сюди. Я ж його голос, його очі, його вуха. А точніше плугатар та сівач переорюю бур'яни беззаконня, прокладаю борозни і кидаю в них не кліні зерна. У цю землю кину не одну жменю, бо тут зійдуть лани учителевого засіву. Хліба насущного з того млива вистачить до його другого пришестя. Апостол махнув правицею, неначе уже й засівав із своєї конопляної торби – що таліпалася через плече. «Куди ведуть ці дві дороги?» Показав на дві вишмульгані стежки, що збігалися до ріки і на березі з'єднувалися воєдино, а на пагорбі розходилися і губилися поміж дерев та чагарників. Одна ховалася в нетрях бузини, дерези, чорнобилю і чортополоху а друга в'юнилася поміж барвінку та рясту, кленів та вишневих садів. Ідіть тією, що праворуч, бо ця веде на Білу гору, де спочивають білі ангели, а ця – на Чорну, Від'ямську, де купляться дітки. Звідки дізналася? Так волхви говорять. Що чула ти про Ісуса Христа, Сина Божого? Сині очі спалахнули, з них злетіли дві птиці, схвильовано затріпотіли крильми і подалися до ріки, що вже прокинулася, вигравала хвилями, кишіла рибою. Її можна було ловити руками. Чула, самими губами відповіла як снулика. Він стукає вже давно ось сюди. Вона поклала вузьку білу руку собі на груди. І сьогодні розбудив і сказав ранесенько йти по воду. Хотіла б охреститися, хотіла б спасти свою душу. Хотіла б, ще тихіше вимовила киянка. Як звати тебе? Веселина, веселка. «Ти будеш, веселко, першою християнкою у краї тихих дібров». І сталося. Під білою сорочкою веселина понесла срібний хрест, а поруч ступався ливий, схожий на неї, ангел-охоронитель, якого було даровано найпершій жінці на цій землі. Апостол підіймався все вище і вище. Учні ступали слідом. Дорога в'юнилася поміж дерев, за якими віднілися біленькі мазанки. В одній з них жила веселина. І та невидима вузька стежка, що висіялася цього рання від її душі, пролягла в безсмерті. Вийшли на вершину крутого пагорба і подивилися в понизі. Побачили – Сиво-синю артерію ріки, дрімучі ліси, що звідусюди підступали зеленющою стіною, сади, луги. Під палахкою квіткою сонця усе благоденствувало і, здається, сміялося. Апостол здійнав руки до неба, впав на коліна і розчулено проказав. Отче наш. Молився довго, щиро. На очах тремтіли сльози, а на вустах блукала блаженна усмішка. І розкрилося небо, і апостол промовляв до учнів своїх: Бачите гори оці? На цих горах восіяє Божа благодать. Тут буде город великий, і воздвигне Бог багато церков. Храмами станеш славен Києве і святими. Вони стануть сіллю землі світлом для світу. Учні слухали його, затамувавши подих. Апостол перехрестив небо, схили ріку, увесь цей розкішний рай, повінця залитий всевишньою любов'ю. Книга перша. Родове дерево Прокоріння. Ось сьогодні я даю вам благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, які я наказую вам сьогодні. І прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа, Бога свого, Ізбочите з дороги, яку я заповідаю вам сьогодні. Біблія. Повторення закону 11. Княгиня любила ходити вранці до Дніпра купатися. Її шлях пролягав через Відімську гору. Спускалася чорною стежкою, яку колись оминув апостол Андрій Первозваний, і пішов білою. На цій горі щоразу відчувала, як мстиві, злостиві почуття розривають її серце. Там і визріли усі кари на древлян. Неначе хтось продиктував їх, а вона усе запам'ятала і, не забувши жодного слова, холодно і спокійно зробила все, як їй було велено. Щоразу, як ступала сюди, чула клекотливе ти повинна помститися їм, Ольгу, око за око, зуб за зуб, сила і влада тоді твоя стане незборимою. На тій горі возвеличила даж Бога, вклонилася і до Лоперуна, і попрушкувала до ріки. Вклонилася і воді. Служниці кинулися роздягати її. Викупавшись у вранішній ще прохолодній воді, княгиня стала на сонячну плямку на березі. Світило, попестило молодий княжий стан, а служниці швидко зодягали її, аби не побачили білотілу княгиню, літавиці і русалки. Не закохалися у той знадливий стан і не викрали наступного купання для своїх забав. Княгиня стояла на тій же місцині, де вклякла колись Янгололика Веселина, слухаючи апостола, і де він зодягнув на неї невеличкий срібний хрестик. Відчула, як у ноги й руки вступив якийсь незбагненний дрож. Хотіла була рушити знайомою стежкою на княжу гору, а хтось, мов би, взяв її за плечі і повів іншою. Слуги здивовано зіркнули на неї і пішли слідом. На вершину крутого пагорба хтось, мов би, виніс її на руках. Княгиня зняла легке, в дорогій оздобі взуття і стала вологими ще від купання ногами на прохолодну землю. Її ноги знову ступили у слід улюбленого христового посланця, що благодатної днини почув пророчий голос із небес. І вдруге цієї ранньої пори відчула, як щось сяйливе влетіло в неї і затрепотілося в серці, як пташка. Сонце було в очі гарячим промінням. Вона хотіла було і тут здійняти руки в поклоні й попросити в нього сили і захисту, але хтось неначе зв'язав їх і проказав, не поклоняйся, Ольго лже богам. Не проси у них ні сили, ні захисту, бо погубиш свою душу. Не йди широкою стежкою, якою йдуть усі, яка веде до загибелі, і ти вузькою сама спасешся, і свій рід спасеш. З твого треба, вродиться, визволитель краю. Голос втих. А з княгиною неначе сталося щось незнане досі. Через її руки, що відчували вигріти в повітря, через її босі ноги, що стояли на зарошеній м'якій траві, через очі вуста витікала кудись лиха пімстлива сила. Вилетіла з неї, як лиховісна криклива птаха із зруйнованого гнізда. Блакитний промінь. Торкнувся тої птахи, і вона вмить перетворилася в сивого голуба. То наблизився до неї святий дух і торкнувся її. Відчула його наближення усім своїм їством, бо неначе влетіло в груди сяйливе срібло і розсіялося там. то тої миті знову почула в собі голос «Ти розпочни». Бо дозрів плід на дереві твоїм, і очі твої вже узріли в скус стежку. Відімкни браму на своїй землі, і рушить світло. Очисти себе від скверни, від помсти, від ріки крові, яка пролилася з твоєї волі, Ольго. Покайся, впусти в серце того, хто вже стукає давно. Ти станеш. Першопочатком. Матір'ю, яка виплита колиску, В якій вигойдається Божий народ. Ти ріка, що стане притокою небесного річища, Ти дерево, що вродить вічний плід. Погамуй спрагу свого краю, Прожени з нього ніч пітьми, Ольга. Той голос будив її посеред ночі, той голос піднімав досвіта. Він лунав у ній посеред дня, коли вона стояла на княжій горі і подовгу дивилася в понизя, де котив свої сиві води Дніпро і теж, немов кликав її розпочати нову дорогу, бо вже й він втомився приймати жертви киян язичницьким богам, чути передсмертний крик дітей, бачити жах у дівочих очах. Вже він надивився на ті кострища, де горить людське волосся, тіло, а вітри розносять гіркувато солодкі дими, і над ним із тих страшних багать. І вона рушила. Голос Невтихава ще гучніше і настирливіше кликав її вийти із темного тирловища на вузьку сяливу стежку, яку проклав сам. «Син Божий!» Не втихав до самісінького царгорода, не наче боявся, що княгиня з якогось дива передумає. Коли ж поверталася до Києва з Христом із животворящого дерева в золотій оправі на грудях, відчувала щось неймовірне. Чула, де співали небачені хори дивовижно красивими голосами. Відчувала коло себе чиюсь невидому присутність. То був подарований Спасителем новій християнській душі ангел, який стоятиме поруч, поки вона і не відійде на вічну княжу гору з вічним Дніпром. Тепер же голос звучав інакше, як ніколи до того не звучав. «Хвала тобі, Ольго, хвала у віках!» Ти ступила сама на Господню дорогу і відкрила браму для інших. За це дароване буде роду твоєму безсмертя. Посилатимемо до нього душі сяйливі, чисті, дерево твого роду переживе тисячоліття, витримає усі вітри і стужі, усі січі й мори Воно даватиме яскравий плід і квіт. Жити йому доти, доки й житиме ця земля, бути йому захисником і рятівником. Залишайся найвеличнішою серед жон А Асяйво падало з небесного ковша прямо у її долоні, і вона розсівала його, як розсіває сівач з у вигритій, спраглий до життя весняний ґрунт. І сполухалися язичницькі боги, уздрівши княгиню, що рухалася з почтом на княжу гору.